Dr. Balog János, ökológus-akadémikus professzor utazásai Első sorozat Őserdőben, Sivatagban 1970 és 1986 közötti utazások Harmadik rész Csendes óceán Salamon szigetek Kedves hallgatóim! Nagyon sok örömmel és izgalommal jelentem, hogy három hónap új gíneai munka után végre elindultunk, hogy nekivágjunk a csendes óceánnak. A most következő hetekben egyfolytában napkelet felé fogunk repülni, de közbe-közbe megállunk, hogy átkutassunk egy-egy óceániai szigetet. Földgömbről és térképről már megszoktam, hogy a csendes óceán nagyon nagy, hiszen az az óriási kékség, ami a földgömbön, Ausztrália és Dél-Amerika között terül el, majdnem az egyharmadát elfoglalja földgolyónknak, de hogy ez a távolság a valóságban mit jelent, azt csak egy ilyen repülőúton lehet megérteni. A nagy lökhajtásos repülőgépen több száz kilométeres sebességgel repültünk, állandóan kelet felé, és alattunk csak a megszakítás nélküli sötét kék tenger látszott. Itt-ott egy-egy türkiz színben csillogó kis kora a sziget is volt, körülöttük pedig a fehér, vattacsomószerű fellegek és a csillogó napsütés, ahogy lefelé néztünk. Az ember akaratlanul is keresi a szavakat, hogy megpróbálja kifejezni azt a leírhatatlanul szép élményt, amit ez az utazás jelent, de minden szó szürkének, kopottnak érződik ehhez a csodálatos látványhoz képest. Órákon át szinte úgy éreztem, mintha kiszakadtam volna a valóságból, és azután feltűnt alattunk a sötét-zöld őserdővel borított nagy sziget, megérkeztünk Gadalkanálra, Salamon-szigeti állomásunkra. De ha az utánam jövőknek valami okos tanácsot akarnék adni, azt mondanám, hogy sose érkezzenek meg valahová szombaton. Szombat még a Mirohanó Európánkban is pihenő nap, hát még a déli tengeren mahol semmi sem sürgős, és még azt is holnapra hagyják. Mindezt dr. Steply, a helyi mezőgazdasági kísérleti állomás vezetője mondotta el, abban az özönvíz előtti autóban, amelyikkel a repülőtérről szállásunkra vidd bennünket. A szálloda előtt melegen megrázta a kezünket, aztán közölte velünk, hogy holnap után, azaz hétfő reggel a rendelkezésünkre áll egy autó, addig pedig pihenjenek adta meg mosolyogva a tanácsot, aztán elpöfögött a füstokádó úcska fordal. Persze mi nem pihenni jöttünk Honiarába, Guadalcanal szigetének fővárosába. Ezt a főváros szót azonban ne tessék komolyan venni. Honiára csodálatos kis falu, egyetlen hosszú főutcával. A városban még emeletes házak is vannak, persze mind deszkából. De mi annak a hírnek örültünk meg a legjobban, hogy taxi is van Honiárában, pontosabban mondva a taxi, egy német fiatalember tulajdonában lévő autó, mely véletlenül éppen szabad volt, és a német inkább csak azért, hogy végre egy európaival néhány szót németül beszélhessen, elvállalta a fuvart. Így azután Hiroshima-Japán professzor társaságában életemben először elindultam taxival az űserdőbe. Biztosan gondolják, hogy mind a kettőnknek valami különleges oka lehetett arra, hogy a trópusi forróságban méregdrága takszin nekivágjunk az őserdőnek. Hiroshima professzor valami különleges méfélét keresett, amelyet kevéssel ezelőtt fedeztek fel itt, az egyik tudományos expedícióval, de az én munkám még érdekesebbnek ígérkezett, a világ legritkább keresztes pókját akartam itt megtalálni. Úgy másfél évvel ezelőtt egy gyufás nagyságú csomagot kaptam új gíniai cseszlovák barátomtól, Ján Szedlacsektől. Ezt a csodálatos keresztes pókot találtam legutóbb a Salamon szigeteken, írta a kísérő levélben. Légy szíves, írd meg, hogy mi lehet. A kis dobozból öt darab leírhatatlanul szép, aranyos zöld színben csillogó, csillag alakú keresztes pók került elő, Azonnal láttam, hogy valami teljesen ismeretlen forma színük úgy ragyogott, mintha belülről világítottak volna. És még vannak, akik azt mondják, hogy a pókok nem szépek. A póknak azonban nem tudtam a nevét megadni, de expedíciós terveim közé bekerült egy új állomás a következő felirattal. Salamon szigetek, utána nézni az aranyzölt keresztes pókoknak. És most itt ülünk az egyetlen honiarai taxiban, hogy ezt az eleven drága követ megtaláljam. De már nem sokáig ültünk, mert az út egyszerűen elfogyott, és egy kis erdei tisztáson kiszálltunk az autóból. A német fiú megígérte, hogy este felé majd visszajön értünk, mi pedig ott maradtunk egyedül a gadálkanáli őserdőben. Ezek azok a pillanatok, amikor az ember azt a megmagyarázhatatlan szívdobogást érzi, ami örömből, izgalomból és az ismeretlen utáni örökös vágyódásból tevődik össze. Hiroshima professzornak tisztás kellett virágokkal, nekem sűrű, homályos őserdő. Ezért ketten kétfelé indultunk, és én néhány perc múlva egy elhagyatott kis ösvényfélén lefelé kapaszkodtam egy láthatatlan, de nagyon jókedvűen csörgedező kis patak felé. Az ilyen nedves helyeket szeretik az én drága kőpókjaim. Ezt már tudtam barátom leveléből, és mintha csak a gondolatomat találta volna ki, kevéssel később megcsillant előttem az első kis drága kőállat. Az egész olyan volt, mintha valaki megrendezte volna előre, mint egy jelenetet. A fák közül egy ferde sugárnyaláb hullott az ösvényre, és ebben a fényben, éppen a fejem magasságában, ott csillogott a háló közepében az első példány. Az ilyen felfedezés első pillanataiban ugyanaz a szabály, mint a bűnügyi nyomozásnál, semmihez hozzá nem érni, mindent szemügyre venni és a helyszínt lehetőleg lefényképezni. Mindez az előírásoknak megfelelően meg is történt. Az ilyen szemlélődés talán a legszebb része a mi munkánknak, hiszen a trópusi őserdő mindenki számára lélegzetelállítóan szép, Hát még annak, aki ismeri is egy részét azoknak a növényeknek és állatoknak, amelyek elébe kerülnek. Kigyönyörködtem magamat, utána elvégeztük a szokásos talajmintagyűjtéseket, este pedig a kis taxín visszamentünk a szállodába. Másnap már korán reggel csengett a telefon a szobámban, óriási meglepetésemre, dr. Steply volt a vonalban, el sem tudtam képzelni, mi lehet az a különleges ok, ami miatt egy oxfordi angol a Salamon szigeteken a vikendjét félbeszakítja. Akarnak-e egy igazi melanéziai temetést látni? kérdezte. Persze mi minden ilyesmit mindig akarunk. Erre elmondotta, hogy egy öreg ember, aki Új-Britannia egyik kis szigetéről való, tegnap meghalt, és most lesz a temetése. A szertartás egészen különleges. A holtestet a tengerre viszik ki, és egy kis lélekvesztőben elsülyeztik. Eközben a parton folyik az ősrégi szertartás. Én persze azonnal arra gondoltam, hogy az egészet magnóra veszem, de dr. Stepli lehűtötte a lelkesedésemet. Csak nem képzeli, hogy odaengedik ezzel a készülékkel, mutatott rá magnómra megbotránkozva. Azután elmagyarázta, hogy ezt biztosan rossz varázslatnak vennék a halott szelleme ellen. Erre bizony én sem gondoltam. De ekkor hirtelenül eszembe jutott a csomagokban lapuló tükör. Már Új is használtam egyszer arra, hogy közelebb hozzak egy távoli táncot, talán emlékeznek még arra az anyagomra hallgatóim is. Szeplének is tetszett az ötlet, és azonnal készen voltunk a haditervel. Kevéssel a szertartás megkezdése előtt a tengerparttól talán száz méterre egy kora a szikla mögött helyezkedtem el. A hangtükröt, hogy ne elcsen, már jó előre a szikla tetejére tettem, a temetéshez készülő kis csoport felé irányítva. A parton csoportokba verődve álltak a halott ismerősei, és egyszer csak megjelent négy férfi, aki egy kis lélekvesztőt hozott letakarva. Steppli suttogva elmagyarázta, hogy a halott ebben van, és hogy a csónakot már előbb kövekkel is megterhelték, hogy a tengerbeeresztés után azonnal elsüllyedjen. A tömeg most utat nyitott a halotthozóknak, és a kis csónakot óvatosan elhelyezték a nagy melanész csónak támaszfáján. Hallgatóim képről biztosan ismerik ezt a csónakfajtát, amelyen két rúd van végig fektetve keresztbe, és a rudak oldalt kiálló végén egy másik kisebb csónakféle van, hogy a jármű a hullámzásba se forduljon fel. Az evezősök lassan megindultak a nyílt tenger felé. A partonállók most félkörben állnak fel, és egy idősebb férfi középre megy. Steppli, aki valamivel távolabb áll, most felé int a kezével, ez a jel arra, hogy a magnót vételre kapcsoljam, és a hangkürtöt pontosan oda irányítsam a szertartás felé. A zöböl vize ebben a korai órában igazán úgy csillog, mintha egy a bevont felület volna, és a gyöngyház felületet csak az az ellaposodó vonal jelzi, amelyet a csónak húzott. A két férfi most a támaszfához kúszik, és a halott lélekvesztőjét becsúsztatja a tengerbe. Ebben a pillanatban újra felharsan a szomorú búcsúsztatóének. Fél óra múlva felszerelésünkkel együtt visszasétálunk a szállásunkra, én még mindig az előbb hallott szép ének hatása alatt voltam, de Stepli következő kijelentése egy kicsit lehűtött. Nem csoda, hogy ilyen hibátlanul énekelnek, hiszen a Hismaster Walls két hétig gyakorolta velük, mielőtt a számot lemezre vette volna. Nem tudom, örüljek-e neki, vagy sajnáljuk, hogy a nagy hanglemezgyárak már ezekre az eldugott szigetekre is eljönnek, hogy felvegyék, és előtte egy kicsit zeneileg is megfésüljék az ilyen számokat. A búcsúzás előtt Dr. Steppley egy magnószallaggal ajándékozott meg, hogy az utolsó emléke ne temetési zene legyen a Salamon szigetekről mondotta mosolyogva. Befejezésül én is ezt teszem fel, amely a falu fiatal férfiainak a boldog szerelemről szóló éneke, és ebből állítólag még nem készült hanglemez do